Темрява. Щось нестерпно чітко нагадало мені проксиму джунглі, вічний нескінченний дощ. Здається, я навіть відчув запахи, дощу зів'ялого листя і тропічного зілля. І до болю знайомий кислий запах з нотками диму. Спогад був дуже виразний, серце застогоніло, немов скажене. Я сам не розумів, чому раптом усе це. Зринуло в моїй пам'яті зараз. Схоже, я просто давно не тримав в руках зброї. Ненадовго замружився. А потім знову почав вдивлятися в темряву. Хоч в окострель. У скронях пульсує кров. Несподівано для себе виявив, що пістолет уже в руці. Отже, інстинкти працюють. І що тепер? Вони, певно, спостерігають за мною через прилади нічного бачення. Що вони хочуть з'ясувати? Як я реагуватиму в небезпечній ситуації? Це і є ото кут, у який вони мене загнали? А якщо я почну стріляти? Індукційник бойовий, справжній. Я сам щойно перевіряв. Це що ж виходить? Я можу когось убити? А якщо врахувати, що ніхто не давав мені наказу брати з собою зброю з попередньої кімнати... Дурниці. Вони б не поклали заряджений пістолет, якби він не був призначений для цієї кімнати. Або у цьому й суть перевірки. Як я повинен учинити? Не робити нічого без наказу чи бути готовим до небезпеки в будь-який момент? Перше, що відбувається в цілковитій темряві, ти перестаєш відчувати плин часу. Скільки я тут? Теоретично, хвилини зо дві, не більше. Але я вже починав сумніватися. Щось чітко цокнуло кілька разів десь попереду і праворуч. Я відразу присів на коліно і прицілився на звук. А раптом там люди? Інструктори цієї довбаної компанії, які мене недооцінили? Як поводитися? Чи просто покликати Макса? Адже тут часом буває все надзвичайно просто. Ні, це нерозумно. В бойовій ситуації я б ніколи нічого такого не зробив. Побоявся б себе виявити. Отже, не те. Встати і спробувати знайти вихід – не те. Що взагалі може бути такого в темній кімнаті, що можна без проблем усмолити з індукційника? Робот? Чи зараз з'являться підсвічені мішені? І тут я зрозумів. Відчув. Відчув запах. Усе злилося в моїй голові в єдину картину. Ось чому темрява. Ось навіщо купа паперів про те, що ніхто не відповідає тут за моє життя. Ось звідки спогади про згубні болота Проксими. Кислий запах з нотками диму. Я не чув його вже майже 10 років. І думав, уже не почую. Чорт! До цієї секунди я й не знав, що досі його пам'ятаю. Я завмер, повністю перетворившись на слух. Усе сходиться. Ось у кого можна всмолити без проблем. Хто бачить у темряві. І хто відтестує тебе поповні. Чортові болотяні павуки проксами. Здоровенні, як добрячителя, хижі члени стоноги. Латинською вони називаються «лайкоза сатанас», тобто сатанинський тарантул. І, як на мене, це занадто м'яка назва. Сказати, що я в той момент дуже злякався, це не передати і десятої частки мого жаху. Фізично відчув грудку болю і нудоти десь у районі сонячного сплетіння. Серце калатало, як божевільне. Повітря не вистачало. Мої відчайдушні спроби стишити дихання віддавали тупим болем у грудях. На власні очі я бачив цих тварюк тільки раз. Зі взводу з п'ятнадцятьох бійців нас вижило двоє. Повуха вимащені чужою кров'ю, ми бігли, тянучи на собі те, що залишалося від третього. Не розуміючи, що це ошмаття людського тіла просто не може бути живим. Я завмер, майже перестав дихати. Павук атакує жертву щойно та зрушить з місця. Стрімко, швидше за земну змію. Але завмерти це теж не вихід. Звір підійде досить близько і однаково в якийсь момент за лічені секунди розірве тебе на шматки потужними хеліцерами. Отже, треба стріляти. І якнайшвидше. Щоправда, після першого спострілу Павук кинеться на мене, як ужалений, спалах освітить кімнату лише на мить. Треба буде встигнути побачити його і прицілиться точніше. І якщо я не встигну прикінчити його за секунду-півтори, мені кінець. Отже, треба встигнути. Я тричі глибоко і повільно вдихнув, затримав подих на напіввидиху. Прицілився в тому напрямку, звідти до цього долинав цокіт лапок тварюки. Сподіватимовся, павук тут лише один. І я плавно натиснув на спуск. Спалах. Павуків було шестеро.